for det er ingen på jorden som han, en uklandelig og rättskaffen man, som frykte Gud og viker fra det onde. Ja, fremdeles holder han fast ved sin ulastlighet, selv om du egger mig mot ham til å oppsluke ham uten grunn. Men Satan svarte i hoved og sa, «Hud for hud, alt det et menneske har kommer han til å gi for sin sjel. Jeg ber dig! rekk til en forandring ut din hånd og rør ved hans ben og hans kjøtt.» og se om ikke kommer til å forbanne deg like opp i ansiktet. Jehova sa derfor til Satan, «Se, han er i din hånd. Gi bare akt på hans sjel.» Da gikk Satan bort fra Jehovas person og slo jobb med ondartede byller fra fotsålen til issen. Så tog han sig et potteskår for å skrape sig med det, og han satt mitt i asken. Til slutt sa han søstre til ham, Håller du fremdeles fast ved din ulastelighet? Forbann Gud å dø!» Men han sa til henne, «Som en av de uforstandige kvinner taler, taler også du. Ska vi bare ta imot det som er godt fra den sanne Gud, og ikke også ta imot det som er ondt?» I allt dette syndet Jobb ikke med sine lepper. Och tre av jobs venner fikk høre om all denne ulykke som var kommet over ham. Hver fra sitt sted, temanitten Elifas og syvhitten Bildad og nama titten Sofar. Og de møtte hverandre etter avtale for å gå visa vise ham medfølelse og trøste ham. Da de løftet sine øynene et stykke derfra, kjente de ham ikke igjen. Og de hevet sin røst og begynte å gråte og å sønderrive hver sin armeløse overkledning og å kaste støv mot himmelene og ned over sine hoder. Og de ble sittende hos ham på jorden i syv dager og syv netter. Og det var ingen som talte et ord til ham, for de så at hans smerte var meget stor.